Det, jag, jag, jag tycker det är bara rätt åt er hela högen Att era grabbar skäller på er För ni skulle själv och stämma ner pipen lite Ni har ju inte klarat piffen Nej Jag tycker ni bara har gjort rappakalja och alltihop <här> Vad menar du farsan Rappakalja Va? Och vilka vi för den delen Vilka vi Jo just ni era jäklar Ja ni var fan så kvicka Och blir av med en och annan va? Och pensionera bort oss Men ni kan väl själv inte sköta någonting själv ja, ja, ja, Jag säger bara som det är. Utan oss skulle inte klara er och, tror inte, Jag kommer ihåg va Där gick du och vråla, Precis som grabbarna gör idag va Om nya vindar och, och nya generationer men du ser ju, det är vi som får ta hand om allting åt er. Vi? Hur då? Hur då? Jo, det är bara vi gubbar över hela världen som sköter saker och ting. Erlande, det går, Hedlund. Jaha, fastan, vilken trio då? Ja, vilken trio då? Det är en jäkla fin trio det där. Och keckonen, det ska vara gubbar i år till allting. Ja, det finns inga andra som kan klara saker och ting. Ni är ju snart 50 men ni har ju inget att komma med. Ja, farsan, du är verkligen svår, hörde Det kunde jag ha räknat ut om jag bjöd dig på krogen Och på en borst, så skulle du behöva snacka politik Jag tycker det är väl onödigt nu När vi sitter så här, har det lugnt och trevligt tillsammans Tycker du inte det? Ja, men jag har det ju trevligt, va? Förresten <laughs> tycker du kan bjuda din pappa på en borst till, hörde Nej, inte det, nej De skriver i tidningar och pratar en massa skit i radio Och gör sig till och säger Varför ska inte de äldre få en sup? Min san, va? Men när det kommer till kritan så sitter du fan så hårt åt du Ja, farsan, du, hur är det med din tv förresten? Nu ska du väl se på olympiaden, ja men du är ju gammal idrottsman. Nej du, det tänker jag inte göra Om de ska hålla på och knacka folk i skallen i utkanten och alltihop Då kan du lika gott stänga å hela olympiaden för mig äh, Förresten så ska jag säga det, ja, det finns inga riktiga idrottsmän längre Vad säger du farsan? Finns det inga riktiga idrottsmän? Ja, men de sätter ju drömrekord varenda dag Va? Killar som var toppen för 20 år sedan De skulle inte ens komma till finalen en gång idag äh, Det är bara eh, drivhusprodukter hela ögon De ligger på bosen. De ska få massav De ska få fruktsaft De ska smörjas och specialtrimmasa Alltså du för det var det annat så det var såna här lite Roliga grabbar så de ville leva Det var på lek, lite Lite bohämmer, ja alltså de satt nere på Hamburger Och smöjde kråset och då ringde de i telefon Och sa, 1500 går om 10 minuter Och du ska med, då tog de en knäpp till Får upp, en nytt svensk rekord och kom tillbaka igen Så det var grabbar det så Äh, för Förresten jag tål inte se Alla de här fiantarna I söndagens fotbollsmatcher Som håller på att pussa ihjäl varandra För varenda litet mål de gör Vad är det för förbannade dumheter Och Om det bara var landskampen då, Men de kysser varandra långt nere i division två I Gnosjö i Redbergs lig I Ludvika i staten. Jag vet inte fan var de kysser varandra snart nu Grabbarna Inte fan tror du att Perra Kaufeldt så den Wahlberg Varenda gång bollen ramlar i nät Nej du Ja, farsan, jag får mig för att man gav dig tv. Hur har du med tidningarna förresten? De läser du väl inte heller, för det är jag som har prenumererat på dem mot dig. Nej, nej. det blev lite hit och dit med det. Förr följde jag ju med familjesidorna. Med. Ja, du vet, födelsedag och dödsnotiser och sånt där, men jag tröttnar på det. Jag, jag, jag tycker ju jag aldrig Ser någon som riktigt dör nu för tiden, va? Och 50 år, det fyller ju vem fan som helst nu det? Farsan, du är verkligen en riktig demokrat. Ja! Jag är en riktig demokrat, du gosse. Jag ska säga dig att vi gubbar vi är snart de enda demokraterna som finns snart. Ja, och med för den delen. Vi är jämställda. För vi är undanskuffade. Hela högen. Det är inte tänkt att vi ska gå på gatorna. Det är inte tänkt att vi ska åka tunnelbana. Vi ska bara hålla oss undan. Va? Vet du vad vi är? Vi är era negrer. Har du tänkt på det? Va? Och så står vi. Står ni, hur menar du? Jo, när man blir gammal och ensam så står man. Den dagen kan du se fram emot. Den dagen kan ni alla se framåt. Man står vid spisen, man står och äter. För det är väl ingen idé att ta fram något och duka och sätta sig när man är ensam. Så man står bara. Man står rakt upp och ner. Ja. Nu. No. <laughs> Hur mår min kära sonson son, nu för tiden du? Jo tack ska du ha Han mår väl bra Det är så sällan vi träffas bara Och jag ska säga det att När vi träffas min grej och jag Så sitter vi bara och käftar med varandra Så det är ingen idé Ja men det gör ju du och jag med Så ska det väl vara Vet du vad det beror på Jo det beror på Att vi äldre Vi är så in i helskot att rädda Att ungarna ska bära sig lika illa åt som vi gjorde <laughs> Men det blir ju folk av dem. Eh, nästan allihop va du det då sluta med det där du hunnit att sätta på La Paloma istället att ha ju beställer in att gå till kaffet pojkvasker